Bon dia a tothom i benvinguts a una nova edició del TAP Esport, el programa esportiu a la sintonia de Ràdio Porrets del dissabte al migdia, programa on evidentment tractem tota la informació esportiva de la comarca i més. En aquesta edició de dissabte, 2 de novembre ja, 2 de novembre com passa l'any, a mi m'ha passat volant aquest any i, i, i encara no era que estàvem celebrant la corrida i ja estem a finals d'any i al Nadal, que jo me'n recordo del Nadal passat, però ja tornem estar altra vegada a final d'any hi passen els dies, passen els anys, i passen els mesos... Passa molt ràpid. Passa molt ràpid, eh, Jaume? Avui, amb eh, una veu que tampoc és de les millors, millors de les condicions, però, bueno, aquí estem i anem fent, no?, tirant endavant. Cada vegada em falta més en aquest programa. Per tant, eh, intentarem tirar endavant. Una vegada més, com ja podeu veure, aquesta no és la veu del conductor habitual d'aquest programa, el Josep Xuner, que encara està descansant i s'està recuperant d'aquesta intervenció que va tenir, que esperem doncs que, com molt estic informat, tot va bé, tot va normal, i que aviat, aviat, aviat, aviat estarà conduint aquest programa. Mentrestant, tenim el Joan eh, a l'altra banda de, de, de la taula, que no el podem veure, està a l'altra banda, el control tècnic, el Joan Molnar, seguint les rendes del programa. I al meu costat tenim... Eh, els meus col·laboradors d'avui, un que acaba d'arribar, que s'acaba d'escapar de la porta, que ha arribat a l'última hora de repant, amb la seva secció del motor també. Eh, nois, bon dia, Mariona, bon dia. Molt bon dia, com estàs Albert? Molt bé, Mario no em bueno, van... molt bé, estic, estic Mariona, m'aguanto. Tinc una congestió nasal i un tapament molt fort, però bueno, eh, a l'igual em sentiu respirar més del normal avui, però bueno, tot bé Mariona? Mira, bé. Felicitats, Mariona, pel programa de la setmana passada, en què jo vaig causar baixa. Eh... Ah, sí, va, va agradar-te. Va, va convèncer, no? Molt, molt. Bueno, eh, sincerament, no us he pogut sentir, però és que tampoc he pogut sentir moltes coses, però m'han mm -hmm. arribat veus positives i això és lo important. Jaume, bon dia. Bon dia. Felicitats, també, Jaume, per les parts que et toquen del programa de la setmana passada i, bueno, eh, a partir d'ara, si afalten el Josep o jo, doncs ja podeu tirar endavant, eh? Ja... Mm. Ja gairebé sou, sou uns artistes, eh? Sí. Tot bé, Jaume? Sí. Vinga, a punt, tens les agendes a punt, ja. Em tot sento punt. molt... Com et sents? Tampoc et trobes bé? No, si el teu armament té, a la veu, no sé. Ah, és una ràdio de malalts, això. Sí. Josep Vilardell, bon dia. Bon dia. Què tal, Josep? Tot bé la setmana passada? Felicitats també de les parts que et toquen. Sí, bueno, anar fent. Anar fent. Sí. Bueno... Sí. La cosa va anar bé, no? Sí, bastant sí, bé. Sí, sí, sí. Molt bé. L'horeta és que sí, em fa prou bé. Molt bé, home, doncs dit això i... Esperant, <laughs> esperant aquest soroll Mariona típic, eh? O ja sigui de micros, ja sigui de soroll de paper, <laughs> o el seu batut, que no direm la marca, doncs pues, eh, anirem a començar, com us deies el programa esportiu de la cinturina de Ràdio Porreig, al 107.3 de l'FM. Parlem de molts esports, parlem de futbol, avui també, demà tenim la presentació del Porreig, eh? Parlem amb el seu... Uh, el cap de protocol del futbol base, el Pep Rivera, parlem de quin estona amb ell. També parlem de bàsquet, parlem del bàsquet Porreig, del bàsquet de la NBA, de, del bàsquet de l'Euroliga, que han hagut alguna cosa sorpresa, no? <ríe> Interessant. Parlarem què es va semblar el derbi ahí, sí, sí, una, una mica de pinzellada, deixes no sé. per sobre que no, va vaig, mirar molt, no el vaig mirar molt, però que no sé, te tenia com febre. No. <ríe> Ja tenia com suposat que guanyaria el Barça, no sé... Tenies què, perdona? Ja com suposat que guanyaria el Barça, uh, no, però no, no, no vaig seguir molt... Eh, però no, no podem suposar que, que guanyi un, el, el Barça en qualsevol partit, els s'han sí. de jugar, si no digui-li el Sevilla-Madrid de l'altre dia... Què va guanyar? Eh, el Sevilla? No, no home, on vius, Jaume? Ah, uh, s'ho va <laughs> Va guanyar el Madrid 7-3... a 3. El que passa és que, bueno, va ser un partit, Crec. doncs, bastant... Bastant rarill, un partit de tennis més enllà. L'Alexis en s'està lluint, vull dir... Sí, doncs us va el, veure l'Alexis ahir. Eh? Sí, vas veure el gol que va fotre el Madrid, aquell... El Madrid? L'Alexis, el gol que li va fotre el Madrid. Okay. El Madrid. El ah, fer el Madrid. Ah, ah, això va ser la setmana passada. Sí. Sí, sí, sí, sí. vaig veure el gol. Uh, déu nhi eh? Estàvem tots expectant, allò, eh? Sí. I, i és que va margar i... Bueno, no sé, jo diria un partit una mica així, el de l'Espanyol, un partit, un derbi, sempre és molt molt i és molt... Molt trabat. És molt trabat i no va ser, hem de dir que no va ser un partit dur, eh? Un partit dur no va ser. Per tant, l'Espanyol va respectar bastant, sí que va haver, potser l'àrbit en alguna ocasió eh, podia haver aplicat més el reglament, com ara una expulsió possible al porter, l'Iker Casilla, però, eh, però d'Iker Casilla, el porter el Casilla. Casilla, Diego Casilla, Quico Casilla, no di que era el timo, el cabe, pobre i el podia expulsat, però bueno, eh, però el, el joc en general va estar de la mitjana d'aquest any, és un joc que el Barça no és el millor Barça dels últims anys, però que tira els partits endavant, mm. i que bueno, veurem, eh, els partits van passant, l'Atlètic va apretant, perquè també està fent un gran campional d'Atlètic, i veurem. Un dervi que jo, sincerament us diré, eh, vaig, vaig trobar molt raro, eh? Vaig trobar molt raro sí, perquè no. un derbi que jugui en divendres de, de, de dia de tots sants, no sé, no sé, no sé s'hauria de jugar un dissabte un diumenge no sé, si sí, és que jo a més i més anava tot el dia eh, que, com si fos dissabte <ríe> no sé, portava tot el dia i... a mi també em va passar el divendres d'així en ràdio estem acostumats, per exemple, que el futbol sí. el jugo el dissabte no sé, anava no, li, no, és dissabte eh, però nosaltres hem jugat a el futbol, els petits jo, jo, deia, jo deia jo em pensava que era un dissabte i dic demà passat vaig cap al col·le <ríe> <ríe> bueno. bueno, dit això eh, deixem ja el tema del Dermi tres punts més pel Barça, que dem, continuo liderant aquesta Lliga de Primera Divisió jo també volia demanar disculpes la setmana passada perquè es va intentar posar en contacte amb mi, eh, i no va haver manera i, i l'he veritat no podíem fer no podíem fer una connexió sense que tinguessin els més mínims eh, o, o menys, que estiguéssim segurs de que pogués haver-hi una, una, una comunicació quasi bé, quasi bé perfecta, i era molt dolenta en certs moments la cobertura, estàvem en un roig del camp, i hem de dir que la cobertura estava, anava i venia, anava i venia, per tant sí. vaig intentar parlar amb el control de so, eh, amb el senyor Joan, i vaig veure que era molt difícil que ens ten, no ens sentíem ni nosaltres que, per fi vau aconseguir d'allò ja i havíem acabat el programa ah, correctament, jo quan per fi sí, <laughs> sí, sí, que va ser, eh? llavors vaig saber que vaig trucar quan per fi vam aconseguir trobar cobertura o tenia una bona, una bona disposició del telèfon mòbil eh? llavors no, ja havíem acabat el programa sí, ja tenia tot a punt eh? i tot empujat i bueno, no he treballat per res en fi uh, parlarem d'això i no de com va anar aquest ratll a Catalunya a Costa daurada, però ara comencem parlant de futbol i comencem parlant del futbol base si, uh, si ho tens a punt Jaume comencem parlant del futbol base de les categories petites del porreig i després parlem doncs, amb el Pep Rivera el vicepresident del futbol base perdoneu, el president del futbol base i, i protocol Comencem doncs per uh, Jaume si tenim a punt mm. categoria prebenjamí grup 54, jornada 5 uh, el, el dijon... partit era avui sí correcte Club de Futbol Atlètica i el Porreig Club Esportiu Aquest partit ja s'ha acabat, era previst a les 11, s'ha acabat amb un resultat de Gironella 2, Club Esportiu Porreig 1, primera derrota del Club Esportiu Porreig en la categoria pre-Benjamí. Categoria Benjamí B, tercera divisió, grup 13, partit per avui a les 11.30, Jaume el Porreig Club Esportiu B i l'Avinyó Club Esportiu A Era la cinquena jornada de Lliga aquest partit es disputa o s'ha acabat de disputar fa uns instants intentarem tenir resultats en directe és molt difícil perquè o bé que tenim al camp o bé la pàgina web oficial de la federació és molt lenta com la gran majoria de coses en aquest país quan són burocràtiques és molt lenta per tant intentarem dir els resultats en directe més aviat possible categoria Benjamí A no, que no, el, tinc. no el tens mm. aquest Doncs categoria Benjamí A, primera divisió, grup 7 també cinquena jornada el partit era per avui a les 11 i 15 jugava Sant Padó, el camp del Sant Padó Sant Padó Club de Futbol A Porreig Club Esportiu A categoria Labí B eh, tercera divisió, grup 16 tampoc el tens Jaume? no per tant, eh, estàs com cada setmana eh? Eh, categoria categoria Labí B, tercera divisió, grup 16 partit per avui a les 10 del matí que sí que es d'acabar però tampoc tenim resultat Porreig Club Esportiu B Berga Club Esportiu C que partit els jugaven avui a les 10 del matí i era la cinquena jornada la la vi A, segona divisió, grup 7 partit per avui a les 11 del migdia de la cinquena jornada també, Sampa del Club de Futbol A Porreig Club Esportiu A uh, Jaume, tenim l'infantil? No, tampoc no sí, només tens el primer Sí. Bé, bueno. categoria infantil, segona divisió, grup 25, club esportiu Porreig A, club cellent esportiu A. Aquest partit era previst a, ara fa poca estona, ha començat a les 12.40 en la seva cinquena també jornada de Lliga. Categoria cadet, segona divisió, grup B, cinquena jornada, partit per avui a les 11, que també hem tenir resultats, eh, un derbi. Un derbi, eh? però bé, bueno, un derbi dels bàsics, que també hi ha moltíssims d'aquests derbis. Avià Club Esportiu, Avià o no Esportiva, A, Club Esportiu Porreig, A, al camp de l'Avià. Categoria juvenil, primera divisió, grup 6, partit per avui, cinquena jornada, aquest partit el jugaran avui a les 4, aquest partit encara s'ha de jugar. Eh? Aquí al municipal, Club Esportiu de Porreig, A, Club Sant Padó, Club de Futbol, A. Categoria, aquests ja són els grans, aquests ja en parlem més endavant, però ara farem una pinzellada. Club Esportiu Porreig B, és la quarta catalana del grup 1. Aquest partit es jugarà demà a les 4. Club de Club Esportiu Porreig B, Avinyó Club Esportiu A. I l'A, l'A del Porreig, aquesta setmana juga fora, amb el Can Trias. també farem una pinzellada més tard, però bueno, ara direm. El partit també serà demà a les 4. La seva novena jornada de Lliga, el Can Trias, Esportiva, contra el Club Esportiu Porreig Ah. Bé, bueno, ara us deixarem... No, encara que ens queda, perdoneu, ens queda la categoria infantil, eh? En Jaume, no me l'has passada. Categoria la via infantil femení, primera divisió grup 2, partit per avui, a les 10.30. Aquest partit sí que s'ha acabat segurament, d'entrar a els resultats ara. Siria de Unió Esportiva A, ja ho heu sentit bé, eh? Siria de Unió Esportiva A, Club Esportiu Correig Ah, aquest partit és la seva cinquena jornada, avui aquest matí a les 10 i mitja, el Catalunya Femení Cadet Infantil, primera divisió grup 2, cinquena jornada, aquest partit l'han jugat avui a les 10, Porreig Club Esportiu A, Manresa Club Esportiu A. Tots aquests partits intentarem, com us diem, donar resultats de seguida. I el Cadet Juvenil Femení, segona divisió, grup 4, aquest partit era previst per demà diumenge, és l'únic partit que es juga demà diumenge, en la seva cinquena jornada, Perroquial de Santa Eugènia, club de futbol B, Púrreig, club esportiu A. No, només n'hi ha un, eh, del, del Juvenil Femení. Aquest partit, com diem demà a les, 6 de la, a les 6 de la tarda al camp del Santa Eugènia. I ara farem un... Peti, eh, perdó, encara, un altre, perdoneu. El senyor femení, categoria de senyor femení, segona divisió, grup A, de la primera divisió. Eh, a les 4 de la tarda, partit per demà, diumenge, eh, cinquena jornada de Lliga. Turalló, club de futbol B... Correig Club Esportiu, A ah, i ara sí que definitivament es eh, farem un respir que a la meva veu ja li toca i escoltarem una cançó, doncs que no sé avui els he deixat triar els nois d'aquí la taula i m'han dit que era molt bona, jo m'he deixat portar ah, és, aquell, no, no, no, no. és aquell subcoreà que, que cantava el Gamgestail us en recordeu Pues torn a atacar amb un oh, qui no se'n recorda noha ballats molts mans avall. es pues torna a atacar amb un vídeo que ha estat censurat eh, que tinc constància. Eh, ara Es torna, es torna a va estar censurat molt temps a YouTube. Dé un meu videoclip l'he pogut puc veure. És, bastant... és un home molt dolent aquest, eh? És un home molt molt eh? és molt molt perilt. Bueno, no dic res més. Anem a escoltar el sai amb el gent del món, el PI. The Gentleman Gentlemen. It's man. Déu-n'hi-do, eh? És enganxosès d'aquesta cançó. Música comercial subcoreana de per allà de parlar a la seva banda, eh? És molt semblant a la primera, però bueno, Déu-n'hi-do. Eh, el, jo el Josep, el Josep Bilaradell, volia fer una, un comentari sobre aquesta cançó. Josep, et eh, deixem dir. Bueno, em no, van explicar que la noia que fa el videoclip està traumada i ara <susurra> anar al psicòleg... <susurra> està traumada, Està traumada. <susurra> déu m ho m ho -ho. que t'ho hauria d'anar al psicòleg és aquest, eh? Per què està traumada? Es, es, m'ho va explicar una coreana que anava a la meva classe <ríe> i m'ho va <ríe> Per què està traumada? Una coreana, t'ho va explicar. Sí. I, no devia ser el que no devia sortir el videoclip. Aquesta, coreana aquesta. No sé, no. És <ríe> curiós, eh? Però el que és veritat és... és no, no, que és que el videoclip, el videoclip jo he tingut ocasió veure no us el perquè és del més estrapar-los que hi ha. El eh? que és veritat és que els videoclips normalment, i aquest també, és que... No, no dignifica gens la posició de la dona, o sigui sempre la ehm bueno, la Mariona, d aquest, d aquest, d aquest, Sí. Els videoclips generalment és per enganxar els homes, perquè surten algunes noies en bikini o bé noies eh, menys de bikini, només el mirar al Miley Cyrus. Eh, bueno, vull dir, mireu aquesta gent, sí, sí, totalment d'acord, Mariona, no, no surt una cosa ben ben feta i ben... I, i, i després, clar, amb, amb això, si... si de... Masclista total, no vols clar, dir? Clar, és que s'ensenyen aquestes imatges, hi ha més demanda, si hi més demanda, mou més aquest món, uh -huh. I, i per lo tant és un problema, jo penso que això és un problema de la societat, que, que hauríem de, de, de intentar que... no sé si, si es pot fer Però no es pot, perquè és comercial, o sigui... No, si deixen de fer per tant diners. Ja, però primer... primer bueno, Mariona, només d'haver és... aquest degenerat amb 20 milions de, de descàrrecs a YouTube, vull dir que... Ja Bé, bueno, fet aquesta aclaració, Mariona, ja t'entenem, però no, no parlem d'això perquè parlem d'esports, ens fiquem de pet al Club Esportiu Porreig perquè demà, demà a les 12 del migdia, tenim la presentació oficial de, del Club Esportiu Porreig en les seves diferents categories del futbol d'aquesta de, temporada i per parlar-ne una miqueta, en més que Reben's faigui quatre una pinzellada xinx, sapiguem que tots demà a les 12 hem d'anar al camp. Tenim el seu el seu director del futbol base i protocol, el Pep Rivera. Pep Rivera, bon dia. Bon dia. Bon dia, Josep Rivera. Uh, més que Re moltíssimes gràcies per atendre la nostra tocada. I el que voliem comentar és uh, demà a les 12 presentació oficial de la temporada 2013-2014, uh, amb algunes novetats, Josep, uh, Josep Sí. Em sents? Sí, digue'm, sí, sí, ja sí, t'ho veig. Sí. Vale, vale. Et deia, demà tenim la presentació a les 12, eh, sí. amb, el, amb el seu logo posa que hi ha un xou, eh, i un fitxatge especial, un fitxatge, últim fitxatge. Em pots fer quatre números d'aquest show que, de què consta, o no ens pots dir res? Sí, bueno, una mica així per sobre, sí, una pinzellada. Fem la presentació per primera vegada, bueno, els últims anys o menys volem fer un acte que tingui personalitat pròpia, no... No hi ha després de la presentació cap altre partit, ni del primer, ni cap equip, sinó que ens doncs, concentrem al camp també per fer la presentació. I bé, eh, aquesta junta té la responsabilitat de, de, de gestionar el club a l'any del centenari, que serà el 2016 ja d'aquí a dos anys. I d'alguna manera doncs, bueno, ja ens hem posat com objectiu doncs, fer cosetes, per anar en el tema mica a mica, i bé, i la presentació aquesta és una mica ja el començament d'una pinzellada que volem fer de cara a aquests dos últims anys aquests dos propers anys pel centenari per tant la Josep, eh, serà... sí. digue'm. digues, digues. Digue'm, digue'm. per tant d'aquí dos anys el centenari eh, ja n'esteu preparant alguna de grossa o com tu dius ja feu alguna pinzellada però sempre para alguna de grossa pel centenari? Sí, bueno, de moment no hi ha res muntat, o sigui, ens començarem a moure, ens començarem a moure aquesta temporada per ja anar, anar veient el què farem. I d'aquí fins que hi hagi el centenari, doncs, evidentment, al club hem de donar la rellevància i la que té i el respecte per tota la gent que, que durant molts anys ja està, ha estat estat aquí, aquest club. I aquesta presentació, doncs, bueno, la fem així, és una presentació i hem posat una mica de show perquè volem que sigui una mica diferent, sigui divertida i bé, i hi haurà una mica de xou és una sorpresa per tots i per tant no et puc avançar hasta per tu, hasta gaire per, gaire per, tu. Res. per tu també és una sorpresa però, la, veritat, la, veritat és, la veritat és que sí perquè bé uh, tampoc sabem ben bé què ens faran ah. vull dir que estem, sabem el que els hi hem demanat però no sabem el que ens faran ah. perquè per anava a dir sigui que sigui divertida sí, sí. Sí. Digues, Josep, digues. el fitxatge estrella o uh, el fitxatge espectacular que hem anunciat doncs, bueno, és aquest fitxatge doncs és un jugador que s'ha fitxat a última hora i que es, es presentarà en aquest show. No ens doncs pots pas dir el nom, eh? No, no, fins aquí. Ah. Perquè em anava, a... anava a dir, ara, ara no estem en antena, eh? entre tu i jo, pots dir, perquè no estem pas en antena. Ah. Anava dir, no, tranquil, que no s'entrarà no ningú, fuc, no Josep. No puc dir més. No puc no dir, no dir més. Va lligat amb l'ultim estrella del Barça però no no puc dir més. va no lligat amb el fitxat, ojo, aquesta notícia. Va, no sé, estem parlant que està dintre la... sí, el sí. tema del xou, eh? Sí, sí, sí. Del show. Vale, vale, vale. Inter interessant. Sí. Ja tenim números sí. per anar demà, eh, el que encara dubtava, penso que demà ha d'anar al camp, perquè si encara dubtava, de, de, de tot, totes les presentacions són igual, bueno, aquest any el Club Esportiu Porreig ha fet un mes a més i, per tant, per enganxar la gent, doncs, Aviam si, aviam, si, aviam si som tots i omplim el camp, que com cada any bàsicament s'omple, però sí. aviam si ho podem omplir. Uh, Josep, o sigui, que... convidem... digues, digues, Josep, és que et sento una mica entretallat, no. eh, digues. Sí, nosaltres, ja que dono les gràcies que m'heu trucat, aprofitem per dir que l'entrada és gratuïta, dir que l'entrada és gratuïta, sí que fem un sorteig, una riceta i demanem la col·laboració de tothom doncs, perquè bueno, ens col·labori i que ens ajudi a poder fer actes com aquest, però és gratuïta i que, evidentment, la fa el Club Esportiu correig però està convidat tothom. Dutem qui vol venir passar-se una estona bé, doncs ho pot aprofitar ens sembla que farà bon temps i tot, vull dir que pot ser un diumenge maco. Molt bé, molt bé. Bueno, sí, el bon temps sembla que d'un moment s'allarga eh, d'aquest any, però bueno, sí. esperem. El no, el, no, el no organitzar una prova al Motoclub Baix-Bergadà eh, ens, ens assegura bon temps, perquè quan el Motoclub Baix-Bergadà organitza una prova, ens assegura molt temps, però... a Josep, hi ha hagut alguna categoria que hagi causat baixa aquest any o hi totes les categories no. d'anys anteriors? No, tenim les mateixes, tenim un equip més que l'any anterior i som més jugadors que mai la història del club. Passem més de... Tenim més de 200 jugadors al Club Esportiu Proveig en aquesta temporada. Molt bé. Molt bé. Per tant, doncs, sí, sí. enhorabona, perquè continueu creixent. Continueu creixent i, com deies sí, sí. tu, l'any del centenari... Bueno, ara, doncs... ja, ara ja és difícil creixer més perquè... Eh, <laughs> estem ja molt molt, molt al límit màxim. L'aforament limitat, no? No, no? no? Sí, per instal·lacions, per horaris d'entrenament, per, per tot. No, el repte ara és mantenir això com més any millor Sí, perquè és el que diem El, el difícil no és arribar i el difícil és mantenir-se eh, mantenir-se. Sí, mantenir sí. Doncs Josep, si vols dir alguna cosa més Donar les gràcies a algú eh, Nosaltres... Eh, no, no, eh, ja t'hem eh, dit que seria eh, ràpid això que Simplement sí. una presentació I que seria ràpid doncs, no, doncs, tu mateix Seria tothom i si venen doncs, Esperem que ens puguem divertir Puguem riure I realment el xou sigui a l'alçada Del que tenim previst s'ha divertit per tots doncs molt bé Josep, aquest xou que ens ha deixat intrigats eh, i més a més ens ha, dit, sí, sí. ens ha dit que un fitxatge estrella que està relacionat amb l'últim fitxatge, un fitxatge estrella, del Barça fitxatge que, està, sí. que està ficat dins del xou sí. bueno, pues... bueno, és part del xou sí. és, un... és un parell llunyà d'un crac del Barça molt bé, molt, I... molt bé I... Eh... Bueno, així, sí. interessant i ens està has show, eh? molt, sí, bé, molt, bé. <laughs> molt bé, molt bé ens has deixat una miqueta, al el moment els llavis i ara estem pensant qui deu ser, qui deu ser. però bueno si tu tampoc ho saps, o tu ho saps i no vols dir... Eh... No, no, no, home, jo... Esperem d'aquest que han fitxat el Barça d'últimament, aquell de la Cresta. Sí, sí, sí. Cada com es donen les pistes, eh? eh? Va, va. bé, Josep. Moltes gràcies, doncs, va, esperem que, que tot pugui puguin al camp, evidentment jo i seré, però que tothom pugui anar al camp i que puguem estar, doncs, allà i que tot vagi molt bé i que tinguem un molt bon dia, eh? Doncs moltes va, no, gràcies, Josep, no, no, per atendre la nostra trucada. De totes, de totes maneres, els protagonistes de demà noves al... El... No és ni el Chou ni el xoumen, sinó que són els jugadors. jugadors del club, uh -huh. des dels més petits a... al primer equip. Doncs queda dit, moltes gràcies Josep i fins a una, una nova ocasió. Molt bé. Gràcies bon dia. Josep, adéu, bon dia. A vosaltres, adéu. Bon dia. Buf, bon ens ha deixat, eh? ens ha deixat intrigats, intrigats, eh. El fitxatge estrella que té veure amb el, amb el Crestes que diuen que li el diuen a capital. El Neymar. Bueno, jo no diria el nom, però sí. Eh, no, si no és com carai, marca ja si serà, si serà algun... carai, carai no ens ho perdeu, carai, demà a les 12 que serà eh? Brasilany eh? que serà Brasilany, o sigui, ha dit que té a veure amb el no, si serà Brasilany, vindran les, les, les, les que vol la Mariona, les noies que sí. estan lignificades ballant samba, <ríe> no veure, que que samba. Show, eh? bueno, eh, dit això passant la cosa, sèries demà a les 12 recordem presentació del Club Esportiu Porreig i esteu tots convidats, com ha dit, és entrada gratuïta, es farà una rifa com tradicionalment es fan en els partits, hem de col·laborar-hi, però crec que val la pena eh, i ja... personalment hi tinc el meu fill jugant però a part de jo hi pot anar tothom vosaltres també esteu convidats, si voleu porteu els micros i entrevisteu, vull Mariona que va, vull fer-ho doncs agafa't el, el trastó que tens a sí. la mà i te la i, portes cabellà i te la portes cabellà Mariona i pots parlar amb, amb, amb qui vulguis, <laughs> dit això com recordem, demà a les 12 eh? Tenim un partit del handball Tu tens partit de handball? No, ja no, dic vull dir que hem de dir un partit de handball Bueno, és que esclar, Jaume, si mirem això hi ha moltes coses Les coses s'han de prioritzar una miqueta Vinga, sentim ja la sintonia de fons He sentit la porta, Jaume, ai, Joan He sentit la porta o no? No, no se sé sent si no una cosa però no se sé sent si no la porta, eh Ara sí que se sent la porta Ara si no... se sent una moto Ara se sent la porta Una moto? Sí ara la meva tradicional sintonia doncs ja la tenim aquí eh? la meva tradicional sintonia eh, en aquest cas avui seré jo i el Josep perquè el Josep tampoc no s'ha pogut atrapar aquesta setmana em sembla que començarem parlant eh, que tenim la motora hem de repassar moltes coses hem de repassar el ratllirac hem de repassar el mundial de Fórmula 1 hem de repassar el mundial de motociclisme ja tenim el primer català campió del món, eh? El Pol Espargaró. Va ser a Motegui, eh, Josep? Sí, sí. Vas veure la cursa? Sí, la vaig veure. Vam, bueno. veus, veus sentir el com, el... com es diu aquí de la fórmula? L'alemanya, ara no em el nom. Vettel. El Vettel va dir de que admirava el, el Marc Márquez. Mm, és que n'hi ha per admirar-lo, sincerament. Mm. Eh, és més admirable que fa el Marc Márquez que el que fa el Sebastián Vettel, eh? Mm. Perquè té una moto similar als altres i l'altra té un cotxe superior als altres. Va Però que, bueno, ja, el, ja hi arribarem. Vam veure el final de la cursa. Al final de la cursa. Ja, que ho vam acabar, perquè estava pendent, perquè en teoria el post, el, el campionat de motor de ser el menys segur pels catalans, perquè el reding fins a la penúltima cursa no, no va caure. I era el que estava més ballant. Jo penso que també hi ha hagut dos, dos campionats. El primer que ha fet el que semblava que el Pols ho menjaria tot, després va canviar, va ser una mica diguem, no, no el Pol, sinó que va ser el Redding ja que va començar que passes i va haver un punt que va frenar, penso que el circuit de Catalunya va fer un, un gir, un gir com també va fer amb el fórmula castany, però bueno, el circuit de Catalunya va fer un gir i va passar al contó contrari. A partir d'aquí el Pol va anar recuperant, el Redding no acabava de trobar el ritme i aquesta caiguda que penso que ha estat la pressió, la pressió, la pressió, el Redding ja ha pogut la pressió i el nerviosisme, que és el que diem, no?, és com un partit de bàsquet, Josep, quan tu guanyes de 20 punts i amb un quart et retallen 15, la pressió la tens tu i t'estàs posant nerviós i la pilota crema, doncs pues això és igual. I Scott Riding amb la caiguda pues, eh, ens ho va a demostrar. Mm. En fi, com deien, primer títol mundial pel Pol Espargaró, que no només va aconseguir el títol. Això li anirà molt bé, perquè un, un que és molt bo, un corredor que és molt bo, però no té cap títol de 125 de 150, com per exemple l'Eix, al cap i ja al final no acabarà no fent res. En canvi... Si és un té almenys un títol, eh ja té nom, ja té nom, ja fa alguna cosa. És més de 2022 eh, anys, no? Sí, este és el mirar que, per exemple, les 125 molts dels pilots que han a MotoGP no han guanyat mai. No. En canvi, els que han guinyat 125, 2 i mitj i MotoGP, ha Pedrosa. Moto2, però que anteriorment hi ha i mitj i MotoGP, són els tres primers. Jorge Lorenzo, perdonem, els quatre, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Marc Márquez i Dani Pedrosa aquests han guanyat els, aquests títols menys Jorge Lorenzo perdoneu que no va guanyar 125 eh? va guanyar 2,5 2,5 Moto 2 quan era allà ja, la primera temporada de Moto2. però estan allà. estan allà jo penso que ahir estava comentant amb un company eh, et corteixes quan, quan, quan passes per aquestes categories fas el teu aprenentatge i t'estàs curtint. I, per tant, suposo que quan arribes a MotoGP tens l'experiència suficient. Això, a partir, allà et falta ja una altra cosa, que són catalines eh?, amb MotoGP. Allà ja ho has de donar tot. I també una miqueta de moto, eh? No moto, evidentment. No té, perquè... El que no té moto i està davant és que és un pilotàs. Com és el Cratchlow l'any passat. passat. Però, perdoneu, jo tenia el Troy Bailey's, no? el, el, el Troy Bailey's que, que havia sentit que que seria un gran pilot de Superbikes pues, ai perdoneu, de MotoGP ser un gran pilot de Superbikes que seria de MotoGP bueno, teníem el, el, el company del, del Jorge Lorenzo l'any passat ara no recordo, el Ben Espís que també estava amb i no va arribar a estar a MotoGP en un nivell tope perquè és que és el tope és moltes coses amb MotoGP és moltíssimes coses, costa moltíssim el fet de controlar aquesta moto de portar una estabilitat, de fer el setup és molt difícil. I més, pensant que hi han tres marques oficials, només hi han sis motos que puguin disputar el títol, i si una està fluixa, i ja les, les fumo del pal. Com dèiem, doncs el pilot de Granollers, a més, de, a més va aconseguir la victòria Motegui, per davant de Mika Kalio i Thomas Muti. Els altres pilots van ser Julián Simon 5è, Nico Terrell 6è, Axel Pons 13 è Riqui Cardús 17è, i van abandonar Jordi Torres i Esteve Rabat. A partir d'aquí va començar la celebració del Polo i Aleix que també va guanyar la seva categoria eh, MotoGP, la categoria la, de de CRT, correcte. No són recorda ningú. No són recorda ningú, però va guanyar. Eh? per tant, potser una moto oficial també se la mereix l'ànquela, encara que sigui un una Ducati, pot a més o un nom de satèl·lit, pot més se la mereix. Eh, com deia, em començar doncs, la celebració dels, dels espargaró, ja sigui la Moto2 i el de CRT. En la Cavaleix eh, com us dic que va guanyar la Catalunya Terra 2 va estar amb els seus germans juntament amb 3.500 persones que van omplir la plaça de la Porxada Granllés on els dos pilots van ser aclamats i, no, i l'alcalde estava orgullosíssim de tenir dos pilots quan deia que jo de petit ja us ho seguia quan anàveu a escoltar-ho de Gosluïn al gratge dels vostres pares això és el que va dir l'alcalde més destacat que ja em vaig quedar i a valia l'alcalde amb la categoria de Moto3, ostres que està emocionant la setmana que ve disfrutarem i vivirem mare de Déu què ens espera en Moto3 i amb MotoGP a la categoria Moto3, victòria d'Àlex Márquez per davant amb Maverick Vinyal tercera posició per Jonas Fogart tots tres en KTM, altres catalans van ser perdoneu, eh, destaco moltíssim la 18a posició de l'Anna Carrasco moltíssim, perquè potser eh, Moto2 se li fa gran, però Moto3 no se li fa gran eh? Moto3 eh, molt bé l'Anna Carrasco eh. La 24ena de l'Ale de la, de la, de la Grins, després de molts problemes. I va en abandonament del Lluís Salom i de l'Isaac Vinyales. Aquest abandonament del Salom també li pot passar factura de les grans perquè es que en tenia prou només fent 8è 9è per assegurar-se el títol la setmana que ve. Però li pot passar factura de les grans perquè atenció que el Mundial queda en l'Isaac Vinyales primer amb 300 punts, segon Maverick Vinyales amb 298 i tercer Àlex Rens en 295. Qui guanya, guanya el títol. Quina batalla ens espera la setmana que ve. No, us, no descarteu caigudes, eh? No, no. Perquè aquí pot haver caigudes, eh? Qui guanyi, guanya el títol. Sí, sí, evidentment. Qui guanya, guanya el títol, perquè són 5 punts. Eh, bueno, si guanyés el Salom, sí. Sí, sí. Si guanyés el, so si el Rens i el Salom quedés segon... Hauria sí, empat. sí. hauria empat, eh? Però guanyaria el Salom per una victòria més. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, farem números la setmana que ve perquè disfrutarem, serà molt dedicat al programa, a la secció del motor d'això, perquè Déu-n'hi-do. I, no, i Moto, MotoGP, bueno. tres quarts de la mateixa, eh? I guanya, guanya. Arribem a l'última cursa, atenció, jo, sabeu que sóc molt Marc Marquez, el nen de Cervera, però em fa molta por arribar a l'última cursa jugant a un títol, eh, les estadístiques hi són, eh? Les... Eh... Jo aniria a assegurar al tercer lloc. Bueno, bueno, hi uh, és, yes, eh? Recordem, uh, pilots de ratllis jugant-se el títol a l'últim ratll. Pilots de Fórmula 1 jugant-se el títol a l'última cursa. Pilots de MotoGP jugant-se el títol l'última cursa. Valentino Rossi fa cinc anys amb Nicky Hayden, en tenia prou, un quedà 5. I va caure. Va caure, van tirar. Doncs, pues, uff, uff. Victoria Lorenzo, doncs. Victoria Lorenzo, segon Marc, tercer el Dani i quarta el Bautista. Quatre pilots tres, eh, dos de catalans, i un valencià i un mallorquí, Déu-n'hi-do, eh, com està MotoGP, mai havíem tingut MotoGP així altres pilots van ser s'exè Barberà i va abandonar eh, l'Aleix l'Aleix ja estava, ja molt el i ja va abandonar sí, ja. i el Mundial, només dos homes, 318 Jorge Lorenzo 230 Marc Márquez perdoneu, 305, 305 Marc Márquez en té prou que dan 5è en té prou que dan 5è, però... Uf, la por és, eh? La por I si et sembla, abans de parlar del, del contingut estrella, eh, parlant d'aquest Mundial de Fórmula 1, també Sebastián Vete el va aconseguir a l'Índia, al circuit de vuit, el seu quart títol Mundial, de veritat una Fórmula 1 que des del circuit de Catalunya ha desmerescut molt, ha anat de mal en pitjor, la superioritat del Red Bull, ja sigui o no, amb trampes, o ja sigui o no, amb, que tenen un, un fitxatge estrella, que és Adrian Newey, que... Pues ha estat un, un festival i, i penso que serà un festival d'aquí fins al final i que probablement va tenir el rècord de victòries amb una temporada de victòries consecutives que la té al sumi amb 10 uh, bueno, perdoneu no? un uh, 9 si, si els guanya seran 10 guanya totes. per tant, uh, un campionat que falta de 3 curses està decidit, una Fórmula 1 que n'ha deixat molt que desitjar aquest, aquesta una part de, de temporada i com us dic, un Red Bull que des que li han posat els pneumàtics del... Del 2012. Ho va dir ell mateix, la tiraní ho va dir, ens beneficiat moltíssim no l'any passat. Evidentment, I ja, ja us he dit jo que la Fórmula 1 aquest any també es divideix en dues seccions. La primera, fins a Catalunya, i la segona, a partir de Catalunya. A partir de Catalunya hi va haver el Pirellazo, ja tothom ho anomena el Pirellazo, en què la FIA, al veure que ni Red Bull ni Mercedes estaven allà i que és molt interessant que siguin per tema de quartos, va tornar als automàtics de l'any passat i a partir d'aquí uns van caure i els altres van beneficiar- En el cas mateix de Lotus i Ferrari van dir que Ferrari va dir que ja havia perdut el títol a partir de Mónaco i Lotus no ho va dir ben bé però va dir que a partir del seu deston la destrossa ja havia ser considerable però que el motor el motor eh, sí que havia millorat. El més interessant que tenim d'aquí final de temporada en Fórmula 1 serà la, el circuit anterior de, del circuit de Nova Jersey que provaran els pneumàtics del 2014 a la segona i tercera sessió d'entrenaments en lliures veurem, de moment ja okay. veurem però això s'ha dit, però no sé si, si és ben clar del tot eh? el Mundial va primer al VTL amb 322 a l'11 segon amb 207 va, ja. bueno, aquí hi ha lluita pel subcampionat sí, és... i també de constructors, sí. I també de constructors. tenim l'11 segon el Raikkonen amb 183 el Hamilton 4 amb 169 el que el Raikkonen 5 -5 em va dir 158. que potser deixaria Lotus no? va dir no, potser no Jaume, deixa. No, estàs no, no, no, no, no hi ets Jaume, potser no, deixa segur, se va els perils de Ferrai seran Alonso i Raikkonen l'any que ve. Eh? I Massa bastant, bastant, bastant trist perquè de moment ningú el vol. Eh? Bueno, és que aviam, ningú el mm, els papers de Massa han sigut bastant discrets aquest any també. Si vols fem una ullada de les característiques del circuit. Ho fem després. Bueno, sí, sí, això ho fem després, Josep. Uh, tens la classificació de Mundial de Constructors? No. No la tens? Però tinc els lliures, com han quedat els tres. Bueno, això parlem de la segona secció ja de, de motor Allà. al final, que parlem de l'actualitat. Això és un repas de la setmana passada. Uh, com em deia, doncs, uh, el Mundial de Constructors també jugarà... Pues, també està molt molt decidit, perquè mateix uh, és molt poava que Rebúl faci un dublet. I, I el que volia dir des d'un començament és la Fórmula 1 regés per dinasties. Ara hi va haver la dinastia eh, Senna Mansell, Prost. Ara hi ha la dinastia Schumacher, mmm, Rose Brown, Jan Todt. Ara hi ha la dinastia eh, Christian Horner, Adrian Newey, Sebastian Vettel. I, evidentment, s'acaba. Les dinasties s'acaben. No duren més de 4 o 5 anys. Per tant, estem allà. Eh, Volem. Però, sincerament, guany qui guanyi, guanyi m'ho dir que fos un altre pilot, eh? Perquè comença a avorrir. Jo no dic que més, el Vettel. Perquè... <laughs> jo ja no dic això, dic que guany un altre pilot. No, bueno, o sigui, en el sentit de que el cotxe, si tingués un cotxe que no fos gaire bo, que fes com tots mira, encara em faria gràcia, perquè diria que aquest tio és bo uh -huh. però tenint un cotxe que és bastant molt per sort de la resta uh -huh. que s'ho treballi Bueno, i acabarem doncs, parlant de, del Rally Catalunya, de la 49a edició del Rally Rack Catalunya Costa Daurada ens allarguem una miqueta en aquesta secció del motor però és que clar, tenim dos campions del món i teníem el ratlli del Campionat del Munt que la setmana passada, ens hem d'allargar una miqueta, i la segona evidentment serà molt més curta, ja us ho prometem. Eh? Doncs aquesta 49a eh, edició del ratlli RAC Catalunya Costa Aurada, que va suposar dues coses, victòria doblet, doblet de Volkswagen, i, i dobblet de Volkswagen doble, perquè ja m'explico, doblet de Volkswagen en el ratlli, victòria de Sebastià de G, quarta consecutiva de la temporada, Quarta, quarta consecutiva i vuitena de la temporada, espectacular, la temporada 2G, segona posició de la bala i títol de Constructors, de constructors per Volkswagen. Per I tant, el primer any han arrasat. I Robert, Felicitats, Jordi, arriba des d'aquí, si ens escoltes. Robert Kuvitxa va guanyar el títol de... Correcte, Robert Kovic va guanyar la World Rally Car 2. Ens explicarem una miqueta com va anar al rally, per cert que Dani Sordo va abandonar el penúltim tram, Sembla ser que, o diuen, Copa de Jarimàt i la bala que va obrir pista i va, li va treure la ROC, que va enganxar sorda i que va trencar la suspensió. Eh, sembla ser, no he vist bé les imatges, però bueno, començarem fent una miqueta de, de croquis. El ratll començava el dijous amb el tradicional shutdown instalat a Salou, un shutdown molt raro, que el Sebastià Nogé va dir que mai havia corregut un shutdown tan dolent. Eh, és que era una mica raro perquè començaven donar una volta amb una rotonda sí. i feien dos quilòmetres, una mica raro aquest shutdown després el més destacat va ser divendres divendres els pilots van sortir a les 12 del migdia de Port Aventura, direcció a Barcelona i allà a les 6 de la tarda va tenir la cerimònia de sortida d'aquest 49 ratll de Rally Catalunya Costa Daurada i va ser un èxit altre cop la catedral de Barcelona va ser un èxit perquè moltíssima moltíssima gent, cada any va més allà per tant suposo que el RAC repetirà l'any que ve i arribava la novetat d'aquest any que era sortida de la catedral i tres trams de nit uns tres trams de nit que va tenir doncs, com a destacat Sebastià Nogé, seguit de molt a prop de Dani Sordo i de Jari Mati Bala. i potser una miqueta aquest primer dia la nota no tan positiva va ser Tirri Nubil, que s'esperava molt més del belga, ja que estava fent uns ratllis bons últimament, doncs no acabava de trobar la posta punt i de nit no estava el tot còmode. Va ser molt maco de nit, l'essència dels ratllis va tornar al ratll Catalunya, i com us dic no van haver incidents de res, va poder tot eh, correcte, i no va haver cap problema. L'any de mal dissabte arrencava la jornada amb sis trants més, un tram a Riu Canyes que repetia el de la nit per tant la gent feia nit esperant que passessin els cotxes l'any demà després es feien dues passades una per el Priorat i una altra per Coll de Jou i acabava el tram espectacle de Salou a l'hora del clàssic, a les 6 aproximadament aquesta segona jornada doncs incidents destacats punxada de Sebastià Nogé el tram de Coll de Jou, la primera passada per Coll de Jou que li va suposar perdre quasi bé un minut un minut però imagineu-s'hi encara va guanyar el ratll, eh un minut i deixava líder a Gerimati Labala i Dani Sordo, que acabaria finalment líder eh, en aquests tres trams, tot i que en l'últim tram el tram de... hem d'explicar una miqueta això perquè en el tram del, del Priorat abans del de Salou, Dani Sordo aixecava el peu per no sortir primer el diumenge, a l'etapa de terra ja que els cotxes arribaven a Port Aventura s'havia d'acabar la configuració i eh, s'havia d'acabar tota la configuració del cotxe i passar-la a terra. Així doncs eh, Sordo aixecava el peu, sortia primer la bala, per tant, de no haver de netejar i obrir pista, perquè semblaria ser que perdríem molt temps. Deixeu-me dir abans de parlar de la tercera etapa, que en aquesta segona el tram de Salou va ser un desastre, un desastre, us explicaré, perquè va ser molt espectacular, però eh, molts cotxes, el, el tipus d'asfalt que hi havia, combinat amb la, amb la cera, perquè hi havia rajoles de, de, de la cera, va fer impracticable quasi molts dels pneumàtics, perquè pneumàtics, un, dos, dos desllentades, una sortida de dos sortides de pista, entre elles, uh, Gwynford Evans, amb el Ford Motorsport un dels cotxes oficials eh? eh, semi-oficial però un dels cotxes bons eh, va trencar la direcció i es va quedar en el passeig marítim de Salou amb gran expectació, això sí com us dic, eh, de, a partir d'aquí trompos pneumàtics eh, eh, sortint de, de la llanta dos, de nhi do tram de Salou mai havia setat i treçat dos quilòmetres un tram que tens molt a perdre i poc a guanyar sortíem doncs el diumenge eh, amb sis trants més, una etapa llarguíssima llarguíssima, que es disputava a les comarques de Lleida i eh, volava, el francès volava, Sebastià Nogé ja va des del principi i eh, el que no s'entenia és com Gerimati Letbal estava marcat millors temps que Dani Sordo tenint en compte que, que el que primer que passava netejava la carretera doncs pues no va ser Gerimati va marcar millors temps que Dani Sordo doncs pues així va ser, això va ficar nerviós el pilot de Cantàbria el G va volar i quan va arribava dels dos últims trams ja havia adelantat a Sordo i estava a un segon de la bala i el penúltim tram va, va adelantar a tots dos en diferència, vint i pico segons, una bestiesa, va volar i a partir d'aquí li va volar l'hidrat del ratll. En Un penúltim tram que vam tenir eh, Dani Sordo eh, trencat la suspensió i ja animat a la bala amb un conat d'incendi al motor. Per tant, Déu-n'hi-do quin penúltim tram eh, probablement no hagués hagut doblet si Sordo no hagués, eh, no hagués trencat la suspensió. I al final, victòria, victòria de, de Sebastià Nogé, com dèiem, la vuitena temporada, la quarta consecutiva, Sebastià en dos, ja li diuen, ja el comparen en l'OEP, ell diu que alguna cosa deu està fent bé, que ja el comparen en l'OEP, i parlant dels nostres pilots, també abans jo diria que 64 inscrits van ser els del ratll, 40 van ser els que van acabar, finalment 24 abandons, tretzena posició per Enrique García Ojeda un Montsitro NC3, catorzena per Benito Guerra, Montmitsubishi Evo 10, 17ena per Ierei Lemes amb un Subaru, victòria de Robert Kubica, com deia el, el Josep, a la World Rally Car 2. es preveu que pugui tenir un cotxe oficial en què ve, veurem, jo ja no dic tant, no. És, ja és una cosa, paraules seies, eh? un oficial, un pilot de Fórmula 1, ja en vera, Quimi Raikkonen. Eh, 25ena posició pel pilot de casa nostra, Josep Maria Membrada, vaig tenir la possibilitat de parlar amb ell, estava molt content, llàstima que dissabte va tenir una punxada i que li va fer perdre doncs, dos minuts perquè segurament, segurament abans d'això estava en vintena posició segurament top hagués in, estat in. a la vora dels World Rally Car eh? dels no-oficials eh? lluny, però hagués estat a la vora de Cúbica i Poray eh? top molt, bé, molt bé, Josep Maria Membrado eh, i 27a posició pel Carles Llinars dels l'Escuadria Osona, també Mitsubishi i finalment el Josep Anton Noména que amb Mitsubishi, trenta novena posició per tant, doncs, un Rally Catalunya que va ser un èxit i que l'altre cop el RAC doncs, ja treballa amb la cinquantena edició, que també hi ha moltes sorpreses. Igual que el Club Esportiu Porreig del Centenari, doncs... Ara ja, s'hi torna cap aquí dalt. No, ja, i... que no serà perquè està molt ben ubicat a Porta Aventura i allà ensema que es quedarà. Doncs dit això, anem a publicitat. I després eh... continuem amb el Sí, desconectem una miqueta, Mariona, perquè agafo aire i aigua perquè he de sí, una mica d'aire. Jo, jo tinc les caminades preparades a les que parlaré avui. Molt bé. U... I bueno, jo, jo, us, jo, us, jo us explicaré. Molt bé, Mariona. Sí, doncs, si doncs vinga, fins ara.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 Serviçó Il·luminació espectacular Serviçó Sonoritzacions Serviçó Discoteca mòbil Serviçó Lloguer d'equips de so Sonoritzem festes majors, fires, concerts Amenitzem casaments, festes escolars, baixes escuma Organitzem la festa a vida de les seves necessitats Pressupostos sense compromís Serviçó 93 838 1063 Colònia Pons, Porreig Fira Mercat a Porreig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 Donc's, bueno, aquesta és la sintonia que radicalment d'esport, aquesta és la sintonia de l'agenda, l'agenda de la setmana. Algunes de les coses ja hem fet a mica de pinzellada, però algunes de les coses les hem de acabar de parlar. Comencem parlant de futbol. Jaume, estàs a punt? Del futbol. Qui quineveu? Kim Quin Gallé. Eh? Estàs a punt, Jaume? Jo sí, futbol sala oi? No, futbol sala no, Jaume, futbol normal. Vale, futbol. Futbol normal. Es sí. chama Mundialia. Jaume, comencem sí. amb un derbi de futbol. Vinga, quarta catalana grup 1, setena jornada, partit per demà a dos quarts de 5 de la tarda, és derbi. El, sí, és el Berga Club Esportiu i la Via Unió Esportiva B. A quin camp jugaran aquest derbi? Al Municipal de Berga. I l'àrbitro? Javier Molina López. El Berga primer classificat, un, un derbi que arriba una miqueta desigualat, sí. eh. El Berga que en primer classificat amb 16 punts i la Via que és setè amb 9 punts. Aquí s'han jugat 6 partits, el Olverga n'ha guanyat 5, n'han empatat 1, no n'ha perdut cap, té 21 gols a favor i 2 en contra. Per la seva banda l'Avià arriba al derbi amb partits, eh, amb 6 partits jugats, com deiem qualcòlverga evidentment, sí, 3 de guanyats, cap d'empatat, 3 de perduts, 9 gols a favor, que és molt poc, i 6 en contra, un balanç bastant equilibrat. Uh, això sí, arriben en dues victòries consecutives, eh, en les dues últimes victòries consecutives, mentre que el Bergui arriba amb tres victòries consecutives. Per tant, un derbi que és desigualat, però un derbi és un derbi, ja ho podem veure ahí, eh, un derbi és un derbi. Seguim, partit per avui, a un quart de 5 de la tarda, aquest. És el Navarclas Club de Futbol i el Montmajor Futbol Club. A quin camp disputaran aquest partit? El Municipal de Navarclas. I l'àrbitre? Marc Graner Rojas. Partit per de mare eh? canviem a 3 quarts de 4 de la tarda. Seyent, Club Esportiu B, Sant Salvador, de certs, Club de Futbol. al camp... Municipal de Seyent. I, atenció, l'àrbitre. El... Dudu Dudu Bilal. Eh? Dudu Dudu Bilal. Du ja, jo' mi, d'on treuen aquests noms? No ho sé. Tu ens és d'ocells. Vilal. <laughs> Deu ser un úsit de la papagaia, <tose> o de la Sud-amèrica, o de una espècie en punta de extensió. Ho has cremat, Joan? Posa un ràpid, un ràpid d'un final de temporada, que ets segurem bo continuem, perdona perdona jo el senyor si eh? el que fa a <susurra> tu <susurra> el senyor, eh? el senyor du, du, du, Vilal no m'he no, dit disculpes però eh, l'ocasió s'ho val eh, continuem, partit per demà a dos quarts de cinc de la tarda Porrets Club Esportiu B, Avinyó Club Esportiu us com... sí, és el que hem parlat com us deia, eh? el camp pa, municipal de Porrets el camp el municipal eh poc després de la presentació. I l'àrbitre? Pau Giné Vázquez. Partit per demà, també, a les 4 de la tarda. El Cacerres, club de futbol i el Súria, club esportiu B. El Camp? Municipal de Cacerres. I bueno, agafa-t'hi un altre cop, Mariona. L'àrbitre? Osama Chowati Sharif. Bueno. <coughs> Partit per avui, a dos quarts de 5 de la tarda? Vilada, club esportiu Navàs, club esportiu B. Molt bé. El camp... Municipal d'Avilada. No és un desert, eh? Que, que dic clar. No. L'àrbitre... Juan Antonio López Martínez. I passem a la tercera catalana, el grup 7, novena jornada. Partit per avui a les 5 de la tarda... És el Camp Tiaz Deportiva i el Porreig Club Esportiu. Correcte, que m'ho hem parlat abans, com dèiem, el primer equip. El camp... El camp municipal canterias. No se sap si és de gespa o... o sigui... sí, sí, és desconegut en aquest camp És curiós això si no no L'àrbitre sí, del partit Didac Sánchez Elvira Mou bé, partit per avui a les 4 de la tarda Balconada, Unió Esportiva Gironella Club de Futbol Atlètic B El camp Municipal La Balconada I dictarà sentència Javier Ruf Navarro Molt bé, partit per demà a 3 quarts de 4 de la tarda Olván, club esportiu Cardona, club de futbol. El camp? Municipal d'Olván. L'àrbitre? Ur Alexandre Ursache. Vale. Alexandre Ursache. Alexandre Ursache. Segona catalana, grup 4, novena jornada. Girone... Partit per demà a dos quarts de cinc de la tarda. Canta, Jaume. Gironella, clubs de... Fola... Fua... Gironella, club de futbol atlètic, Manresa, club esportiu. El camp... Municipal de Gironella. L'àrbitre... Raül Martínez Fernández. Primera catalana, grup 1, novena jornada, partit per aquest partit. Que, Espera, que partit és un resultat, això ja, sí, sí, aquest està equivocat. Va guanyar l'Avià. Correcte, aquest partit era ahir, a les 12 al migdia, el Fornés Club Esportiu contra l'Avià la Unió Esportiva, 0-1, victòria de l'Avià al camp municipal de Santa Coloma, Farners. Jugat ahir. Futbol femení també. I a l'àrbit Xavier Dalmau i va jugar. Correcte. Que... Doncs vinga va, futbol femení. Eh, segona divisió femenina grup 4, cinquena jornada. Partit per demà a les 4 de la tarda. Montmajor, major, futbol, club, ripoll i club de futbol. No se'l diria el ripoll, eh? Ja havia jugat. El camp? Eh, Bé, encara està... És pendent de signar el camp. Carai, si juguem amb el és curiós això, que s'hi sí, pendent de signar oh, hores d'ara. No, s'ha de fer encara. És... Ah, sí, també ens va passar la setmana, setmana, setmana, setmana. passada. Que és és al ja, el, muni el municipal jo. de Montmaior, què passa sí. que deuen haver d'actualitzar, perquè estan fent obres o alguna cosa així, van explicar. Sí, o sigui que com que no paguen no hi ha cap. Àrbitre. Morosos. Sí, l'àrbitre sí. no és pas morós, l'àrbitre. No, l'àrbitre no. és el Cristian Casaus Noguero. Partit per demà a les 4 de la tarda. Torelló, club de futbol, porrets, club esportiu. El camp... Zona Esportiva Municipal de Torelló, és un camp de gest artificial. Correcte, i l'àrbitre? Juan Pablo Giannini Donato. Molt bé, futbol sala femení, primera divisió femenina, grup 7, segona jornada. Se setena. Perdona, sí, setena jornada, perdó, perdó, setena jornada. Futbol sala gironella, club deportiu Orbina. Aquest partit és d'avui eh, a, a la tarda, eh? Lliga, segona divisió femenina, a la tarda. Lliga, segona divisió femenina, grup 3, cinquena jornada, partit per avui a dos quarts de set de la tarda. Primera: Futbol Sala Puigfitó Futbol Sala Caserres. El camp: Pavelló Municipal Al Prat. I l'àrbitre: Óscar Vallé Flores. Futbol Sala Masculí Lliga Primera Divisió Catalana Grup 3, cinquena jornada, partit per demà a les 12. Polinyac Futbol Sala Vaganès. El camp: Complex esportiu municipal. I l'àrbitre: Manuel Titos Calvillo. Correcte, Lliga Segona Divisió Catalana, grup 3, cinquena jornada Partit per avui, a les dues quarts de set de la tarda És l'Atlètic 04 a Castellà, Club de Futbol Salabé i el, la Pobla d'Aliè, Club de Futbol Salabé Déu, s'allarguen amb el nom Sembla a 04 el Xalque, aquell, sí, sí, el equip a l'abany El camp, vinga Jaume El camp, pavelló municipal, Joaquim Blomé L'àrbitre? José Antonio Luján Cano Vinga, partit per avui, a les sis de la tarda Futbol Salà, Pes, Imaginer, Cacerres, Castellbé i Futbol Sala. El Camp? Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Xavier Auqué Coi. Lliga, tercera divisió catalana, grup 5, cinquena jornada. Piera, Futbol Salà. Avui, a un quart de sis de la tarda. Piera, Futbol Salà, Futbol sala, Porreig. El Futbol el Salà, Porreig, que marxa segon i el Piera, que marxa vuitè. Per tant, una primera temporada del Porreig, després de molts anys inactiu que molt bé, eh? bé. segon en 10 punts per tant eh, està allà eh, El Camp, aquest partit El pavelló municipal al Alparat L'àrbitre? Òscar Baller Flores eh, Partit per demà a les 5 de la tarda Indever, futbol sala que B, res ve Club futbol sala ciutat de Berga El un, Camp? Un derbi El Camp, correcte el camp el pavelló municipal de Cacerres i l'àrbitre Pedro Manzival Cabrera un derbi com deia el Jaume que també arriba bastant desigualat el club futbol sala ciutat de Berga marxa 5è i el Ninder BFS Cacerres ve marxa tretze com aquest número no m'estranya amb un punt el Casserres i amb set punts el eh, Berga han disputat quatre jornades el Berga n'ha guanyat dos n'ha empatat un n'ha perdut un gols a favor set gols en contra tres l'últim partit el van perdre el Cacerres n'ha guanyat cap no N'ha guanyat cap el Cacerres N'ha empatat un, n'ha perdut tres Evidentment, s'importa un punt Gols a favor 5 i gols en contra 10 Encara, i gols a favor encara està bastant bé Tres últims partits consecutius perduts Bàsquet masculí, primera catalana Grup 2, vuitena jornada És un partit Sí, aquest partit està malament, eh, Jaume Partit ajornat, jo Sí, és partit ajornat, eh, al final Partit ajornat, era l'Informer Bàsquet Berga Contra l'Arcena Collblanc Torrassa B Sots 25 masculí, fase prèvia, grup 5, cinquena jornada, partit per demà a les 4 de la tarda. Tutxi, bàsquet verga, ramacat, sassòria. Bàsquet femení, tercera catalana femenina, grup 4, cinquena jornada, partit, eh, que partit és avui a les 4, aquí al, al, al Pabelló Municipal de Porreig. És el club de bàsquet Porreig, el club de bàsquet Castellbell i Bisbal. I el Sots 21 femení, nivell A, grup 1, cinquena jornada, partit per demà a dos quarts d'una. És el Club de Bàsquet Sant Jordi i l'Informer Bàsquet Verga. Digui, Josep. No, recordar que el, el senyor femení de Tercera Catalana marxa vuitem, un guanyat i tres perduts. Uh -huh. Llavors dic que amb el retarç que us estava fent de taula el partit que ha jugat el júnior femení, que ha perdut per sis punts, i que ara marxa setem, cinc partits jugats, un guanyat i quatre perduts. Per tant, ens estàs dient que això és bàsquet porrege. eh? Sí. Ens estàs dient que el bàsquet porreig el júnior ha perdut de sis punts. Avui, ara, m'ha quedat les quarts d'una. A, A els han acabat de 6 punts sí. com ha anat el partit? ha estat un partit molt igualat però al final han perdut 3 de pilota, s'han escapat han tornat a estallar 4 punts però al final han fallat un parell de canastes presió i no nervis no eh? i nervis pel que fa la resta d'equips el sèrior femení el, el... és que no he tingut temps d'agafar-ho però per exemple el sèrior masculí el cadet, descansa... el cadet masculí el cadet de femení aquests, aquests no, han descansat aquesta setmana el perquè juniors... segons el xai Puigge deia que quan hi ha una festa entre setmana, doncs no hi ha jornada. Mm. I el junyars masculí també descansava. Si vols passem al bàsquet. Ens dir que el Porretja aquest any no té sènior masculí. No, i tampoc eh? Això ho direm en, bueno, momentàniament bueno, no té sènior. Avui hem de passar al bàsquet, diem aquest de handball, no? Diem al handball. Vinga, xoma. Ja, a punt de handball, l'equip de tercera catalana sènior masculí, primera fase, grup B, tercera jornada, Handball Berga H Procer Sardañona. aquest partit avui el 19 i 15 que és a un quart de vuit de la tarda, i es juga al el al Berga Pavelló Municipal, al carrer Guillem de Berguedà. Molt bé. I, com deia el, el, el Josep, ja ens ha dit una miqueta això, que, doncs, que el junior ha perdut de 6 punts, llàstima. Eh, quan dius que va ara de la classificació, Josep? Bueno, abans de, abans de començar el partit anaven setens, en quatre partits jugats, un guanyat i tres perduts. Ja en tenen, no sé, ben bé la posició. Clar, s'ha d'actualitzar. Sí, no però eh? guanyat i 4 perduts. <laughs> Correcte. Bueno, eh, ja, ànimes aquests nois, eh? Sí. Perquè ja em seria una ratxa bona. Anem a parlar una miqueta de bàsquet, si et sembla, abans de passar amb la Mariona. De, què ens expliques de bàsquet aquesta setmana? Potser la sorpresa del Barça, del sí, Barça-Riguel. Que va perdre, va ser, i van seguir, de 4 punts contra el petit polset que n'hi diuen el Nauter. I era bastant injust al final, perquè a 3 segons al final va penicular, va fer una falta que l'àrbitre no va pitar. I la va pitar quan no quedava temps. Bueno, bueno, però no, no, no, no ens podem queixar d'aquesta falta no, no, no. no. molt malament el Barça no bastant, bastant espès sí, sí. un equip que també va guanyar el CSK de Moscou eh? no l'antres en... aquest francès no està d'històries no està... és un mata gegants. saps qui té? el Sergi Gladir que estàvem en resa Correcte, fa 4 anys sí, fa 4 anys al Barça s'ha començat a posar les piles perquè el Madrid ja no ha perdut cap el Barça té un equipàs però s'ha d'engranar eh? sí, sí. i pel que fa la CB que tenim? Doncs diumenge juguen els 3 equips catalans En directe per Esport 3 veurem el Barça-Gipuzco al bàsquet Que just a dos quarts d'una Diumenge També jugarà... Dos quarts d'una, Barça-Gipuzco Sí, un quart abans ha començat el Caixa com de Gosa-Bruixa d'Or, Manresa Per tant, aquí faran una connexió simultània Perquè crec Suporto, que Esport 3 dona sí. tots els partits dels catalans Sí, i bueno, Manresa que a Riol està bé Tot i perda la setmana passada Va portar els Barça bastant, bastant acollonit Durant bastant partits Al uh -huh. final la perda de 10 i el Fiat Juventut juga a les 6 contra l'Uni que em sembla que no és un per a Esport 3. Una Lliga CB que tenim, doncs, mica rara, no? El Real Madrid liderant, suposem, crec. Sí, bueno, empatat encara amb els 4. Sí, que han... correcte, però caja laboral bastant, bastant despenjat, bastant despenjat de eh? A uh -huh. diferència d'altres anys. És un equip molt nou, eh? Però és Cupsa Laboral, o algo així, no? El laboral Cucha. Laboral Cucha, nom complicat, també. Uh -huh. És un equip nou, eh? És com el Barça. un equip uh -huh. nou, sí, cada mica en mica ja... Suposo que anirà fent el ritme. I l'NBA va començar fa 3 dies, ja. Amb una sorpresa? Amb una sorpresa. Miami. Miami va començar guanyant pel segon lloc a perdre, si no m'equivoco. I Lakers al revés. Sí. El... Lakers va fer un partidàs amb els Clippers. Clippers, però per tots els següents. Aquesta manera d'anjuar Lakers contra Sant Antonio, han perdut 85-91, 20 punts de Pau. 85-91 al no? camp dels Lakers? No, camp de Sant Antonio. Per tant, han guanyat els Lakers? No, no. Han perdut els Lakers 85-91. Ah. Uh, 20 punts de Pau Gasol, 11 rebots i una assistència. Llavors els, el Riqui Rubio, gran partit amb 14 punts, 2 rebots i 10 assistències, ha guanyat contra Oklahoma City Thunder, 181. I Dallas de José Manuel Calderón ha guanyat, ha perdut 130-105 contra Houston, amb 0 punts i un rebot i 6 assistències. Del, del Calderón i finalment l'equip del Marc, el Memphis ha guanyat 118 contra Detroit ell ha fet 15 punts ha capturat 8 rebots i ha repartit 5 assistències molt bé, doncs eh, escolta'm un NBA que comença... Eh, promet, promet, promet. Any, eh? però jo penso que els Golden State estan molt forts eh? Golden Golden State State Moore Moore, ha, molt, ha fet un bon equip eh? Indiana Pacers també ha fet també, molt bon també, i veurem els Lakers fort. els Lakers estan mica pendents del Kobe Bryant Enric que té un bon equip també però s'ha sí. d'acabar d'engranar de l'any passat i Miami que amb dos títols ja no, ja no és el mateix bueno, Però també té un bon equip Doncs vinga, deixem el bàsquet Anem a escoltar la Mariona, pobra que la tenim aquí des de fa una hora eh, amb un whatsapp Anar contestant, perdona un moment Mariona que el Josep s'ha deixat una cosa No, no, dic que queden 5 minuts Ah, sí, sí, sí <laughs> Gràcies Josep, per la meva veu Som-hi Mariona, avui... què ens expliques avui? Avui m'heu retallat, eh? No, no, tu parla, parla Bé, doncs avui, eh, o sigui, com ho vaig explicar la setmana passada, he decidit que durant aquestes, aquestes setmanes, durant aquest mes segur, faré un espai dedicat al, al senderisme i a l'excursionisme. I avui a, a parlaré sobre una, una ruta que podem fer per la nostra zona, a Berguedà, i que a, serà una, una, una, una ruta la bellesa del paisatge, la història i la, i la llegenda van definitivament de la mà. És, serà del cim d'Estela i el roc d'Auró, re, recorrent els llocs més típics de les nostres muntanyes. És un itinerari que recorre el santuari de Corbera, Caldeu, les Planes, font Tagast, la font del Tagast, Pró de la Bassa, Cullada de... Cullada dels Resets, Roc de l'Enginyer, Roc d'Auró, Font Fon d'Estela, Cim d'Estela, Font d'Estela, Pista Forestal, Les Planes, Caldéu i Santuari de Corbera. Això és un itinerari, Mariona? Sí. I de quan consta aquest itinerari? Potser no ho saps? Serà una, una durada d'unes 4 hores i ah. mitja. Sí, Però en molts llocs, no? Per, per recórrer amb aquestes 4 sí. hores? Sí, sí, bueno, eh, tota la volta serà unes 4 hores i mitja, fiquem-hi 5 hores, i bueno, que si us aixecueu de matí ja podeu dinar al, al bosc amb una carmanyola, amb un bocata, sí. i podeu tornar per la, per la tarda tranquil·lament i després us dutxeu i fer una bona dormida. Sí, quasi bé, eh? Perquè... Ja, perquè és, és un recorregut duret. 4 hores i passant per aquests, el, sí. per aquests llocs que dius, doncs encara t'encantes més. sí. Doncs serà un desnivell de 565 metres fins al roc de l'Enginyer, uns 200 metres de baixada fins a font d'Estela i uns 60 metres fins al cim d'Estela. Cal tenir en compte que eh, els que tinguin ganes de fer una caminada més llarga poden enllaçar amb, la ruta, amb una altra ruta. O sigui, que, que si hi ha potra, encara poden empelmar, eh? Sí, que, eh? que, que encara po po poden, poden eh, tornar-ho... A, a fer amb, amb una ruta que és de... O sigui, quan estàs fins a Corbera pots anar d'Espinalberg fins a la Figuerassa. Que, que ha, i és, t -t -t -t és la, la ruta que feien els maquis. Quan era, bueno, era l'època sí, sí. de la guerra, no? Uh -huh. Però bueno, això, els que els vingui molt de gust, i els hi molt tot això. Però els que els que no no es vegin en cor no ho, no no, ho, no ho feu, no, o sigui, quan feu esport sempre ho deu recordar, que no, no donar més enllà de, no, de les vostres limitacions no, perquè pot haver-hi algun disgust sí, perquè sempre, Ens hem de sempre això és molt important, això, conèixer-te a tu mateix i anar ben preparat no, no, no, sempre podeu, podeu, podeu portar gel d'aquell que quan fas un cop queda fred de cop aigua, sobretot que no quedeu deshidratats reflex també també fa, funciona I, i les serves de la iaia Bueno, que també van bé jo, jo, jo portaria petadiner per si de cas que no uh -huh. està més portar-lo i bé eh, portar el carmanyola de, de l'àvia amb una torta de patates això que no falti uh -huh. i bé eh, podeu anar a, a, a, a, a aquesta ruta i tenir eh, tindreu eh, bueno, podeu fer això de, de, quan arribeu a, a la a corbera pues anar fins allà i del punt de sortida seria mm, de, de Corbera, bàsicament. De la de Corbera, i després eh, s'acaba el recorregut eh, el, el, el, el, bueno, a al Caldeu, uh -huh. que està sota de, de la casa de la Cruïlla a la i, i bueno, va baixant fins al fins al santuari. Mhm. Uh -huh. Bàsicament. I, I bé, aquest itinerari ens permetrà gaudir d'unes panoràmiques extraordinàries, alhora que també ho farem amb uns paratges de gran bellesa, amb atractiu, que sempre representa trobar de, de tant en tant una font natural de la muntanya, que, que això també podem afegir-hi passar per llocs on, on ja, ja són històrics de, de la nostra regió, de la Berguedà, i que, en si tenen la seva empremsa i història, com Tagast, els Resets, el Santuari de Corbera, i que sempre és un, una aventura poder-ho fer. La travessa de, de, des del Roc de l'Enxanyer fins al Roc d'Auró i la pujada fins a al cim d'Esteada, que és com una icona de la Vergada, diria, el cim d'Esteada. No? I una mica, és una mica també... Eh, té termes fantàstics perquè també mm, estan enllaçats a moltes llegendes com la del forat de l'Estela, que eh, em fan ruta quasi obligada a les més muntanyistes. Uh -huh. Això no son, no, no, no, sempre ho tenen en compte, aquest punt. I, I està Mariona? No. Digues, doncs, Fanya, que ens estan tallanya, ja, Mariona. La silueta conjunta amb el cim d'Estela i, i, i, i, i fins al Roc, roc d'Auró, amb vistes de lluny, i ho seran difícil, difícils d'oblidar, perquè és, és un recorregut molt vell, de, de debò. I a mi em no poder continuar perquè tenia més coses preparades. Bof, Marina, eh, un altre dia, perquè anem molt, molt justos. Josep, eh, acabem parlant de motor, eh, que ja s'han disputat els tercer llibres. Sí, sí. Ha guanyat el Vettel, bueno, sí, no, no és, no és per des del campionat, segon el Weber i tercer Hamilton. Domini de Red Bull. Eh, no. A les dues comencen els oficials, els, la qualificació, no, crec sí. que sí, el circuit de Budavi. Però sí, el Bud-Abi... Recordem, Dhabi, un circuit que es va, es va fent de nit a mesura que es corre, eh? Yes Marina, el circuit de Yas Marina, els corredors corren 55 voltes, 21 corbes, són 5.554 metres i va ser fundat el 2009 i només s'han disputat 4 GPs dos victòries de Sebastian Vettel, una decisió d'un mundial i veurem aquest any uh, un circuit artificial, eh, que té un port artificial. Doncs fins aquí, fins aquí el programa d'aquesta setmana, gràcies a la, la, donar, perdó, per de la setmana passada es veure que vam fer una mica al Facebook. Mou bé, quere jo? No. no. Ah. Eh, l'adreça del de Facebook, joma. Sí, el Tap Esport als esports. Mou bé, cada dia curiositat sobre la nyesta acció. I hem penjat unes fotos dels llibres d'itineraris que faré servir per informar els uh, meus oients i al nostre programa. Bé. Avui, uh, els itineraris, els itineraris que, us, que us he parlat és de, del llibre de la, de la Berguedà, uh -huh. itiner, itiner, itiner, itineraris i descoberta, és de, de l'editorial Fa, Fa, Farrell i l'ha escrit Josep, Josep Maria Rossinyol i, i Rossinyol ha escrit. Molt bé, Mariona, doncs moltes molt gràcies a eh, la secció Mariona amb les seves caminades, que està molt i molt de moda caminar, ara tothom vol caminar, eh? Jo, sense anar més lluny, vaig caminar 30 quilòmetres la setmana passada. Josep, moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies, Mariona, moltes gràcies, Josep, sí. forta abraçada, setmana, Josep Sonyer... La setmana que veia, potser comencem amb la meva secció, l'acabem. Sí, mirarem, Mariona, Perquè mirarem. Perquè ja se, se, se, se m'acumula. Mirarem, Mariona, se'ns acumula tots. Gràcies, com us deia, Josep Sonyer, forta abraçada, que puguis estar nosaltres a més grau possible. Qui s'ha parlat de ber un poeta Adeu! adéu